Kapitola dvacátá Draupady je přivlečena před schromáždění Pratikámin rychle zamířil do ženských komnat. Stoupl si před Draupadí a chvíjícím se hlasem pronesl. O královno, tvého manžela dohnala hra v kostky k šílenství a když se o tebe s Durjodanou vsadil, prohrál. Proto se mnou pojď před dritaráštrovo schromáždění, kde ti dají nějakou podřadnou práci. Drahupady se rychle postavila a propustila služebnou, která jí upravovala vlasy. Překvapeně řekla. O praty, kámine, jak by něco takového mohla být pravda? Kdo by v hazardní hře vsadil vlastní manželku? Král musel být opilý. Nenašel snad nic jiného, co by vsadil? Když již prohrál všechno bohatství, včetně svých bratrů a dokonce i sebe sama, Vsadil tebe, o požehnaná princeznu. Draupady se rozlobila. Vrať se do síně, praty kámine, a zeptej se toho hazardního hráče, který prohrál i sám sebe, zdavil stále mým pánem, když mě vsadil. A až budu znát odpověď, se zármutkem srdci půjdu s tebou. Služebník souhlasil s draupadinou žádostí a vrátil se do síně. Když Duryodhana viděl, že se vrací sám, zařval. Kdy je pančáská princezna hlupáku? Poslala mě zpět s otázkou o králi, odpověděl pratikámi. Draupadý se ptá, čí byl Judištira pán, když ji vsadil ve hře. Prohrál na před sebe nebo ji? Judištira neříkal nic, jen kýval hlavou ze strany na stranu jako pomatený. Durjódana se lehce pousmál. Ať draupadý přijde sem a položí svoji otázku přímo Judišťrovi. Tak všichni uslyšíme jeho odpověď. Pratikámin opět ze síně odešel. S očí mu kanuly když po druhé vstoupil do draupadina pokoje. Zůstal stát tiše před královnou neschopen slova. Zeptala se ho, jak zněla Judištirova odpověď. Služebník s přemáháním odpověděl. O princezno, schromáždění tě vyzývá, abys přišla. Zdá se, že skáza kuriovců je nablízku. Když si tě tupí dur přeje předvolat před schromáždění, již nebude nadále schopen chránit svůj blahobyt. Draupadi soucitně pohlédla na skroušeného služebníka. Toto vše nepochybně nařídil ten, kdo dává v tomto světě svrchované příkazy. Štěstí a utrpení střídavě přicházejí k moudrým i pošetilým. Říká se však, že mravnost je v tomto světě tím nejvyšším. Pokud zachováme mravnost, přinese nám to požehnání. Kejž tato mravnost teď kurovce neopouští. Vrat se o suto a sděl tato slova ctnostným starším Kurová rodu. Jsem připravena oposlechnout každý příkaz, který ti to mravně uvažující muži vydají, neboť důvěrně znají všechny zásady ctnosti. Služebník sepěl dlaně, uklonil se, opustil královny komnaty a vrátil se opět na schromáždění. Před driteráštrou zopakoval draupadina slova. Nikdo neodpovídal. Při pohledu na Durjodanovu netrpělivost a dritaráštrovu spolovinu seděli všichni se svěšenými hlavami. Pak Judištira služebníkovi řekl. Jdi za hořce plačící pančálí a řekni jí, aby sem přišla, i když právě dlí v ústraní a je oblečena jen do jednoho kusu oděvu. Je to Durjodanov příkaz. Pándovci pohlédli na starší z kurovců, kteří i po vyslechnutí judišťových slov stále mlčeli. Bratři se nedokázali rozhodnout, co by měli udělat. Byli připraveni vyzvat Duryodanu a jeho sto bratrů k boji, ale když judištira seděl stále bez hlasu, ani se nepohnuli. Býma se však jen stěží ovládal a Arjuna sípal jako had, a zdálo se, že jen hoří. Duriodana se zasmál a vychutnával si každý okamžik vítězství. Opět oslovil Praty kámena. Jdi o to a přiveď princeznu. Teď jí to poroučí Judištyra. Služebník vypadal zmateně. Vždy Duriodanu poslouchal, ale bál se draupadě na hněvu. Váhavě pronesou. Co mám říci královně do třetice? Dur Jodana si hněvivě otvrkl a obrátil se k dušásanovi. O bratře, tento hloupý služebník se bojí bhými. Jdi a přiveď sem draupadý. Co teď mohou pánovci dělat, když se stali závislými na naší vůli? Dušásana okamžitě vstal a šel přímo za Draupady jako pes vstupující do lvího doupěte. Řekl jí, pojď, o princezno, čestně jsme tě vyhráli. Odhoď svou cudnost a přestup před svého nového pána Duryodanu. O krásná ženo, teď musíš přijmout za své pány kurovce. Draupadý vstala a začala hlasitě naříkat. Rukama si zakryla bledou tvář, a rozběhla se ke gandářiným komnatám. Dušá se na hněvěvě zařval a vyrazil za ní. Chytili za dlouhé vlnité vlasy a násilím jí táhl za sebou. Když ji nestoudný princ táhl za domodrase lesknoucí kadeře, vzpomněl si, jak byly ty též vlasy pokropeny posvěcenou vodou při Rája Nedbaje Nedba je na její žalostné výkřiky, ji táhl do palácových chodeb. Draupady k němu promluvila tichým hlasem. Ty surovče, ty darebáku, neměl bys mě vést před schromáždění. Jak se tam mohou objevit takto, oblečena jen v jednom kusu oděvu? Dušá se zasmál. Nezáleží na tom, o pančálí, zdaj si oblečena v jednom kusu oděvu, nebo jsi nahá. Vyhráli jsme tě a teď ti nezbývá, než si mezi našimi služebnicemi vydobít co nejlepší postavení. Kurovec pak přivlekl naříkající traupady do sněmovní síně. Jen se úpěnlivě modlila ke Kryšnovi a Arčunovi o pomoc. duša se na sním mrštil před Duryodonu. Dopadla na podlahu s rozevlátými šaty a s rozsuchanými vlasy. Starší z kurovců na ní jen stěží dokázali pohlednout. Bíšma, Drona a Vidura nebyli schopni zachovat klid a bez zábran začali naříkat. Drita Raša se ptal. Co se děje? Je pančalská princezna zde? Poté se Draupadý postavila, jako když vyšlehne plamen a hněvivým hlasem oslovila schromáždění. Všichni v tomto schromáždění jsou znalí písem a odaní oběti. Někteří jsou mými staršími příbuznými či guruji. Jak před nimi mohou stát v tomto stavu? Velkodušný dar mův syn je vázán jemnými pravidly mravnosti. Ta mohou pochopit jen ti, jejichž pohled je jasný. V osobě mého manžela tedy nejsem schopna připustit ani ten sebenepatrnější nedostatek. Draupadi hleděla směrem k dritaráštorovi s očima zalitýma slzami. Po jeho boku viděla bíž mu drónu a viduru, jejichž tváře byly strhané duševní trýzni. Nikdo nepromluvil, když je dále plísnila. Jak to, že nikdo z vás nic nenamítá, když mě sem tento darebák přivlekl? Nepochybně si tedy všichni, myslíte to tež. Hamba vám! Tento čin zničil vysokou úroveň morálky kurovců. Dróna, bíšma, katva a král pozbyli své znešenosti, neboť nikdo z nich neodsoudil tento na nejvýš odporný čin. Potom padla na podlahu síně a bezmocně a nešťastně naříkala. Pojednou princezna Draupadý se štíhlým pasem pohlédla na své rozhořené manžely. Když ji viděli v tomto stavu, byli rozlobeni a její pohled je rozpálil ještě víc. Ani ztráta jejich království a majetku je nebolela tolik, jako její pohled plný cudnosti a hněvu. Když si však dušá se navšiml, že draupalý hledí na své manželi, opět ji přivlekl ke kurlovcům zvýkřiky. Otrokině, otrokině! Duriodena, Karna i Šakony dušásenovi tleskali a smáli se spolu s ním. Kromě těchto tří, všech každého v síni přemohl žal při pohledu na to, jak s princeznou zacházejí. Bíšma, který vší silou potlačovala slzy, potřásl hlavou a řekl draupady: O požehnaná ženo, jelikož vím, že ten, kdo nemá žádné bohatství, Nemůže vsadit to, co patří jiným, ale také vím, že manželky vždy podléhají svým manželům, proto nejsem schopen na tvou otázku odpovědět. Mravní zásady jsou velice jemné. teda může opustit celý svět plný bohatství, ale nikdy neobětuje zásady mravnosti. Pán Dův syn hrál se šakunem, třeba že o něm věděl, že je v kostkách neporazitelný. Saděl a prohrál jak sebe, tak tebe, o princeznu. Proto nemám v této záležitosti jasno. Bíšma pohlédl na dritaráštru, ale král i nadále mlčel. Draupadý opět promluvil. Judištěru povolal na toto schromáždění král a přestože neovládá hru v kostky, byl přinucen hrát se zkušeným, podlým a nečestným hazardním hráčem. Jak je tedy potom možné říkat, že vůbec něco vsadil dobrovolně? Společné úskoky hřížných mužů ho zbavili rozumu. Tento čin je neospravedlnitelný a všichni moudří lidé ho musí odsoudit. V této síni je mnoho vůdců Bharatova rodu. Nechce nad mými slovy zamyslí a zodpoví mou otázku. Duša Sana začal draupadý hrubě urážet, a ta žalostně naříkala a hleděla na své bezmocné manžely. Býmovo utrpení přesáhlo únosnou míru. Nakonec tedy dává je průchod svému hněvu, řekl Judy Štyrovi. V domech hazardních hráčů je mnoho lehkých žen, ale oni přihře v kostky ani tyto ženy nikdy nevsadí. Jsou k ním vždy laskaví. A ty si vsadil a prohrál veškeré naše drahokamy, šperky, zlato, brnění, zvířata, zbraně a všechno ostatní, co nám patřilo, včetně nás samotných. Ani nad tím jsem však nesplál hněvem. Za to tvůj hazard zdraupadý považuji za odporný. Tato nevinná dívka nás dostala za manžely a nezaslouží si takto trpět. Jen kvůli tobě ji nyní obtěžují ti to nízkí, Opovržení hodní, krutí a podlí kurovci. Ačkoliv si můj pán, jen stěží ovládám svůj hněv vůči tobě. Bhima obrátil svá mohutná ramena k dvojčetům. Spálím judištěrově ruce. Sahadevo, přines oheň. Arjuna rychle svého bratra zadržel. O Bhimo, nemluv tak. Z tvých úst nikdy předtím taková slova nevyšla. Ti to krutí nepřátelé nepochybně zničili tvou mravnost. Neplň přání našich nepřátel. Následuj svrchovanou cnost a zachovej vůči svému staršímu bratrovi poslušnost. Ten, vědom si povinností k šatriů, dnes hrál pouze na králov rozkaz a proti své vůli. Tento čin mu jistě přinese slávu. Pima se uklidnil. Arjunovi výčitky v něm probudili stud. Máš pravdu, o Nanjojo. Náš bratr zajisté jednal v souladu se svou povinností. Kdybych to nevěděl, již dávno bych ho chytil za ruce a spálil moje planoucím ohněm. Oba bratři pohlédli na Judištyru v jeho neštěstí. Věděli, že se cítil vázán přítomností Dritaráštry a Bíšmy. Pokud ti to dva stařešinové nic nenamítali proti tomu, co se tu dělo, pak neprotestoval ani Judištyra. Opět se ozval v hlasitý smích. Vyžíval se v rozpací její svého bratrance a zvláště pak Draupadý při vzpomínce na to, jak se mu smála v sabě. Draupadi zabořila hlavu do dlaní a štkala. Její manželé zuřivě hleděli na nestůdného duriodanu, ale starší kurovci stále mlčeli. Nakonec promluvil v syn Vikarna. O králové, odpověste na draupadinu otázku. Jestliže na královském schromáždění nerozhodneme to, co nám je předloženo, pak půjdeme do pekla. Dritaráštru, bíšmo viduro. Vy jste nejstarší z kurovců, ale navzdory tomu nic neříkáte. Proč mlčí drona a krypa? Nechť králové, kteří se tu sešli ze všech koutů světa, odloží svůj hněv a draupadý odpoví. Vikarna se rozhlédl po schromáždění, ale přesto nikdo nepromluvil. Opakovaně žádal, a je draupadina otázka zodpovězena. Vyhráli ji nebo ne? Je teď otrokyní kurovců? Ticho v síni narušovali pouze draupadiny vzliky. Když uplynula další mučivá minuta, vikarna řekl: Pokud nikdo neodpoví, povím vám, co považuji za spravedlivé a správné já. O nejlepší z lidí říká se, že jsou čtyři hříchy, ke kterým mývají králové sklon. Lov, pití, sexuální nevázanost a hazard. Člověk, který propadne těmto hříchům, se vzdává cnosti. To, co někdo spáchá pod vlivem kteréhokoliv z těchto hříchů, tedy nelze brát vážně. Judištira vsadil princeznu pomatený hazardem a pobízen hříšným šakunem. Draupadý patří všem pádovcům a Judištira ji prohrál, Až když prohrál sám sebe. Také je pravda, že nehrál dobrovolně. Pozval ho sem král, aby nemohl odmítnout hrát nečestnou hru. S ohledem na tyto skutečnosti prohlašuji, že draupadý nikdo nevyhrál. Když se Vikarna posadil, ve schromáždění propukla vřava. Téměř všichni mu tleskali a šakony mu hlasitě spílali. V tom se vymrštil Karna, zamával svými mohutýma rukama, aby schromáždění utišil a zářem hněvivým hlasem. O Vikarno, v tomto schromáždění jsem byl svědkem mnoha neprovostí a tvá slova jsou příkladem jedné z nich. Tvůj hněv tě stráví tak jako oheň poleno, ze kterého vyšlehl. Všechny vznešené osobnosti mezi Kurovci mlčí. Je tedy zřejmé, že považují Drupadovou dceru za vyhranou v souladu s pravidly. Jsi neskušený a proto soptíš hněvem, aniž by znal zásady mravnosti a mluvíš jako hlupák. Judištěra ji vsadil jako poctivou sásku a prohrál. Karna si stejně jako Duriodana stále pamatoval své pokoření, když mu Drupadý znemožnila soutěžit na její svajamvaře. Bolest z tohoto odmítnutí ho pálila dodnes. Dobře, pomyslel si. Píšná princezna teď dostává, co jí patří. Obrátil se na schromáždění a snažil se dokázat, že přivést drauparý do síně v jejím současném stavu nebyl žádný hřích. Vzala si konec konců pět manželů. Jak cnostnou ženou tedy asi je? Podle jeho názoru je necudná. Když mluvil, ukázal na draupadý. Pro takovou ženu by nebyla ujma, ani kdyby ji na schromáždění přivlekli nahou. Teď patří kudovcům a musí poslouchat naše příkazy. O proč ji tedy nezbavit šatů? A zbav i pándovce jejich královského oděvu, nebo tiž nejsou krály. Pándovci vázání mravními zásadami si pomalu svlékli svůj svrchní oděv a odhodili ho. Když dušásana přistoupil k plačící draupadí, seděli mlčky. Kůruhovec uchopil jeden konec jejího sáry a silně za něj zatáhl. Draupady je pevně držela, ve snaze se bránit ale marně. Její síla nebyla proti dušásanově ničím. Opět vrhla pohled na svých pět manželů. Bylo zřejmé, že jí pomoci nemohou. Když dušá se zatáhla silněji, rozhlédla se po síni jako vyděšený jelen napadený lvem. Zbývala už jen jediná osoba, která jí mohla zachránit. Krishna, Nejvyšší osobnost vidí vše a vždy byla jejím útočištěm. Draupadý soustředila mysl na Krišnu, zvedla ruce nad hlavu a vykřikla. O Govindo, o Keshavo, o milenče Gopi a vládce Vrindávanu, o Janardeno, který odstraňuješ veškeré soužení, tonu v oceánu kurovcu, o pane, o duše vesmíru, o stvořiteli světa, zachraň mě, neboť jsem zoufalá a toto zlé schromáždění mě připravuje o rozum. Krišna zaslechl Draupadino upěnlivé volání, když byl právě ve dvárace. Svou nepochopitelnou mocí se expandoval a rychle se přemístil do hasty náporu. Tam díky své mystické síle vstoupil do síně, kde probíhalo schromáždění. Aniž by ho kdokoliv spatřil, dodal Draupadí nekonečný pruch látky, aby ji halila. Duša se natahal a tahal za její sárí a princezna se přitom točila dokola, ale sléknout se mu ji nepodařilo. Zdálo se, že sárí nemá konce. Úžaslý princ tahal ještě silněji, ale draupadí zůstala oblečená. Brzy už na podlaze ležela obrovská hromada látky. Když králové viděli tuto úžasnou událost, Všichni vele byli a haněli dušásanu. Toho už marný pokus svléknout manželku pánovců unavil a celý spocený se posadil. Pýma vyskočil a zdvihl paže. O králové světa, zařměl. naslouchejte mým slovům. Teď složím slib, který se nepodobá žádnému z minulosti. A takový slib nebude již nikdy vyščen ani v budoucnosti. Jestliže na bojišti násilím nerozervu hruď tohoto hříšného darebáka a nenapíjí se jeho krve, pak ať sejdu z cesty svých předků. Když králové slyšeli býmova strašná slova, tleskali mu a na dušá sanu se opět nesla záplava výčitek. Celý sál naplnilo volání Hamba, hamba! Vidura síň znovu utišil. Obrátil se na dritaráštru a píšu. O učení muži. Neodpovídáte na draupadinu otázku a tak na tomto schromáždění trpí zbožnost. Zoufalá osoba přichází na schromáždění čestných mužů jako ten, koho pálí planoucí oheň. Schromáždění by mělo její oheň uhasit, a poskytnout jí chladivý balzám pravdy a mravnosti. Zoufalý člověk se ptá na svá práva podle zásad morálky a náleží mu odpověď. O králi, vikarna na draupadinu otázku nabídl jednu odpověď podle svých znalostí a úsudku. Nyní bys měl odpovědět také ty. Bíšma, drona a krypa, pohlédli s očekáváním na dritaráštru. Již nemohli déle snášet Duryodanovo jednání. Slepý král však stále nic neříkal. Vidura pokračoval. Ten, kdo zná morální zásady, ale přesto sedí na tomto schromáždění, aniž by řádně odpověděl na otázku, bude trpět za svůj hřích. Poslechněte si starý příběh o Prahládovi, a synovi Ryšiho jménem Angirasa. Vidura vylíčil, jak se Prahládov syn Vyročana jednou pohádal s Ryším jménem Sudhanvá kvůli nevěstě. Oba šli za Prahládem a zeptali se: Kdo z nás je lepší? Odpověz nám popravdě. Prahláda na oba pohlédl, ale neříkal nic. Sudhanvá se rozlobil a řekl: pokud neodpovíš či odpovíš nepravdivě, tvoje hlava se rozletí na sto kusů. Prahláda se dostřázal strachy a pak se poradil s nebeským mudrcem Kašapou. O vznešený, řekni mi, kam se dostane ten, kdo je otázán, ale neodpoví či odpoví nepravdivě. Kašapa řekl. Ten, kdo zná odpověď, ale pod vlivem pokušení hněvu či strachu ji nevysloví. Je spoután tisícem varunových smyček. Toho, kdo je povolán jako svědek, ale lže stihne podobný trest. A jedna smyčka se uvolní tehdy, když uplyne celý rok. Každý by měl proto mluvit pravdu tak, jak je mu známa. Dostaneli se před schromáždění hříchem probodnutá cnost, je povinností všech přítomných tento šíp odstranit. Pokud tak neučiní, Budou jim sami probodnuti. Každého člena schromáždění, který nepokárá čin, jenž si to zasluhuje, zasáhne hřích. Všechny časem postihne neštěstí. Po vyslechnutí kašapových slov, prhláda svému synovi řekl. Sudhan Vá je nepochybně vznešenější než ty, stejně tak jako jeho otec Angirasa převyšuje mě. Sudhanová Prahládovi i hned požehnal. Jelikož si promluvil pravdu, aniž by tě zvyklala náklonnost ke tvému synovi, nechť se dožije sta let. Vidura na závěr řekl. Když všichni přítomní vyslechli tento významný pokyn o zbožnosti, nechť uváží, co je třeba učinit. Draupady by měla dostat odpověď. V sále však stále panovalo ticho. Když Karna viděl, že starší kurovci nic neříkají, což považoval za tichý souhlas s draupaděnou situací, řekl Dušásanovi. Odveď služebnou do vnitřních komnat. Dušásana tedy opět chytil bezmocnou draupadí za vlasy a začal ji vléci pryč, zatímco se třásla a upěnlivě volala své manžela. Podařilo se jí vymanit se z jeho sevření a hlasem plným pláče oslovila přítomné. Počkej chvíli o nejhorší z mužů, ještě jsem nevzdala úctu svým nadřízeným. Promiňte mi, nebyla to moje chyba, neboť mě jsem přivlekl tento podlý darebák, tato hamba kurovců. Jejich mravnost je od dneška navždy ztracena. Ještě nikdy předtím jsme neslyšeli o vdané ženě která by byla v tomto stavu přivedena před schromáždění. Ta, kterou nikdy nespatřili neoděnou ani vítr či slunce, byla teď především obnažena. Vždyť mě tu veřejně obtěžují zlotřilí muži. Dritaráštrají neslouchal se sklopenou hlavou. Co by pro mě mohlo být horšího? Přes můj vznešený původ a cudnost, a přestože jsem manželka pán a kryšnova přítelkyně, jsem byla přivlečena na toto schromáždění. Kam se poděla zbožnost všech těchto králů? O kurovci, odpověste mi pravdivě. Mám být já, Darmarádžova zákonitá manželka, zrozená ve stejné varně jako on, považována za služku nebo ne. Uposlechnu vašeho příkazu. O kurovci, tento opovržení hodný ničitel kurovské slávy mnou surově smíká již to nemohu déle snášet. Řekněte mi, co mám dělat a já vás s radostí poslechnu. Při draupaděných slovech bíšmovi vytriskly slzy. Soucitně na ní pohlédl a pronesl. O požehnaná ženo, řekl jsem, že zásady zbožností jsou jemné a těžko pochopitelné, dokonce i pro moudré lidi. Někdy je to, co vznešený a mocný člověk prohlásí za zbožnost, jako takové přijato, i když tomu tak běžně nebývá. Co však řekne slabý člověk, to se obvykle v potaz nebere, ať už to vypadá sebemorálněji. Vzhledem k důležitosti, složitosti a delikátnosti toho, na se ptáš, ti nejsem schopen odpovědět. Bíšma domluvil a rozhlédl se po stichlém schromáždění. Poté se otočil zpět k draupady a pokračoval. Je jisté, že tím, jak se kurovci staly otroky chamtivosti a pošetilosti, bude náš rod brzy zničen. O pán Čálí, to, že jsi se i za situace, ke které dnes došlo, obrátila ke zbožnosti, ukazuje tvou hodnotu a dodává slávu našemu rodu. Tvoji manželé si zaslouží stejnou chválu, protože se ani uprostřed tak velkých potíží neodchylují od stnosti. Kurovci však sedí se sklopenými tvářemi a vypadají jako mrtví. Nemyslím si, že ti odpoví. Svou otázku bys měla položit Judy Štyrovi. On samotný by měl říci, zda tě prohrál či neprohrál. Draupadý lkala jako samička orlovce. Králové přesto nepromluvili. Zdálo se, že se bojí Durjodanovi moci. Kurovský princ se nepřestal usmívat, ani když vyslechl Bíšmova slova. Pak povstal a řekl Draupadý. – O pančálí, souhlasím s Bíšmou. Odpověď na tuto otázku závisí jen na tvé manželovi. Nechť proslulý judištyra, který připomíná samotného Indru a je vždy dáncnosti, prohlásí, jestli jednal správně či ne. Pokud prohlásí, že prohrál neprávem, neboť v té době již nebyl tvým pánem, propustím tě. Propustím i jeho bratry, jestliže o nich řekne to tež. Ať nám však judištěra nejprve řekne, že přišel o svou schopnost úsudku. Až promluví o ženo s útlým pasem, pak bys měla přijmout za své pány buď nás, nebo pánu ovce. Všichni přítomní kurovci se topí v moři tvého želu. Jsou přirozeně velkodušní a proto při pohledu na tvé nešťastné manžele tvou otázku zodpovědět nedokáží. Schromáždění opět vybuchlo. Mnoho králů tleskalo durjoudanovým slovům. Jiní volali běda a o. Každý se ale nyní zadíval na judištyru, když chtěl slyšet jeho odpověď. Šum hlasů postupně utichl, když tu pojednou vstal Býma. Jeho hlas se rozezněl sálem. Kdyby nebyl velkodušný Darmarádža naším pánem a guruem, pak bychom kurovcům neodpustili. On je však pánem všech našich zásluh, pocházející ze zbožnosti a askeze. Ano, je v skutku pánem nad našimi životy. Pokud nás považuje za vyhrané, pak jsme vyhraní. A jestliže by tomu tak nebylo, která ze smrtelných bytostí této země by si dokázala zachránit život poté, co se dotkla vlasů pančálské princezny? Pohleďte na mé paže, jsou to ocelové kyje. Kdo by dokázal uniknout z jejich sevření? Ani samotný Indra. Nedělám nic, jelikož jsem bázán sností a úctou ke svému staršímu bratrovi. A protože mě Arjuna neustále nabádá, abych mlčel. Stačil by judišty jediný pokyn a já bych pouhými políčky zabil dritaráštrový hříšné syny, tak jako lev zabijí stádo malých zvířat. Bíšma, drona a Vidura na Býmova slova znepokojeně odpověděli: Zachovej klid oh o Víme, že pro tebe není nic nemožné. Na to ze svého sedadla vyskočil Karna. Zdá se, že Bíšma, drona a Katva nedbají svých závazků, prohlásil stváří s rudlou hněvem. Vždy jsou proti svému pánovi a nikdy si nepřejí jeho dobro. Řeknu vám, co je v tomto případě správné. Otrok, syn a manželka jsou vždy závislí. Všechen jejich majetek patří jejich pánu. O upadí si manželkou otroka, který teď už nic vlastnit nemůže. Jdi tedy do králových vnitřních komnat a sluši ho příbuzným. Vyber si jiného manžela, takového, který tě neprohraje v hazardní hře. Tvoji manželé jsou otroci a už nemohou být tvými pány. Je zřejmé, že Judyštyra nepřikládá životu a možnosti žádnou hodnotu, neboť před tímto schromážděním nabídl v sásku Drupadovu dceru. Býma upíral na Karnu zlostný pohled. Stěžka dýchal a zdálo se, že každým okamžikem vyskočí. Přesto zachoval vůči Judyštyrovi poslušnost a vázán nepodnikl nic. Rozhlédl se kolem, jako by chtěl svým žhavým pohledem spálit vše na popel, otočil se k Judištyrovi a řekl. Můj pane, nemohu se rozněvat nad slovy sůtova syna, neboť jsme nyní otroci. O králi, mohli by naši nepřátelé přede mnou někdy takto mluvit, kdybys nevsadil naši princeznu? Ohromený judištěra seděl bez hlasu. Durjodana se zasmál a řekl. Nože, okráli, pověs nám pravdu. Vyhráli jsme draupadý nebo ne? Durjodana, který si vychutnával muka svého bratrance, se usmál na karnu. A pak, aby bímu ještě více urazil a popudil, odhlil své pravé stehno které připomínalo sloní chobot a ukázaly draupady. Posad se na klín svého nového pána, ó princezno. Co máš teď s pádovci společného? Bíma již více nesnesl a vybuchl. Poslouchej ty, darebáku! Jestliže nezlomím toto stehno v bitvě a ti nedosáhnu končin svých předků. Při těchto slovech Mu ze všech částí těla šlehal oheň a mohutná hruď se mu dmula jako oceán. Vidura se postavil a oslovil všechny schromážděné. O králové, pohleďte na nebezpečí, které nám nyní odbími hrozí. Na náš roce se valí pohroma. Došlo k tomu řízením osudu. Driteráštrovi synové hráli falešně, a teď se dostali do sporu kvůli ženě. Blaho tohoto království se již blíží svému konci. Běda, kurovci dali průchod nepravosti. Celé toto schromáždění je od této chvíle poskrněno hříchem. O králové, vezměte si k seci rozhodnutí, které vyslovím. Jelikož judištira nejprve prohrál sám sebe, nemohl prohrát pančálí. Nemůže být tedy považována za otrokyň. Durjoda navrhl pohled na zoufalé pánu. Jsem ochoten uposlechnout rozhodnutí Býmy, Arjuny a dvojčat. Nechť prohlásí, že Judištira již není jejich pánem a já Draupad propustím. Arjuna ocekl. Judištira byl zajisté před tím, než začal hrát naším pánem. Když nad sebou ztratil vládu, Ať rozhodnou kurovci, či pán je teď. Během Aržinovi řeči z blízké drteráštrovi obětní místnosti náhle zavil Odpovědi mu bylo hýkání oslů a po celém nebi se rozléhaly skřeky hrozivých ptáků. Míšma a drona úzkostí vykřikli. Mír všem! Vidura naléhal na krále, ať něco udělá než všechny postihne úplná katastrofa. Driteraštra konečně připustil, že věci zašly příliš daleko. Mlčel již dost dlouho. Zdvíženýma rukama utišil schromáždění, které kvůli zlým znamením podlehlo zmatku. Slepý král řekl. O podlý dur ty něčemu! Kdy jsi teď urazil manželku předních kurovců, a zvláště manželku pándovců draupady si již přede mrtvý, dritaráštra věděl, že teď čelí vážnému nebezpečí. Kdyby pánovce neuklidnil, pak by se ve spojení s neporazitelným krišnou kurovcům děsivě pomstili. Pokusil se tedy uklidnit Draupadi. O pan šálí, požádej mě prosím o jakoukoliv laskavost, kterou si přeješ. Díky své cudnosti a neustálé odanosti cnosti, jsi nejpřednější ze všech mých snah. Draupadý pohledla na dritaráštru, který nic nenamítal, když byla urážena. Věděla, že povolil jen ze strachu. Přesto to byla příležitost, jak zjednat nápravu. Poklonila se před králem a řekla. O nejlepší zrodu báratu. jestliže si přeješ prokázat mi dobro, pak propušť z otroství Judištyru. Je otcem mého syna Braty Vindhy. A lidé o tomto chlapci, který se narodil a byl vychován jako princ, nemluví jako o synu otroka. Dritraštra odvětil. O požehnaná dívko, staníš se. Požádej o další laskavost. Dát ti jen jedno požehnání mě neospokojuje. Pak tedy propušť také Bímu, Arjunu a dvojčata a vrátím jejich kočáry a zbraně. Dritaráštva toto požehnání opět bez váhání udělil a potom řekl Draupadý, aby si vyžádala třetí požehnání. Tentokrát princezna pravila. O králi, chamtivost je zhouboucnosti. Netroufám si požárat o třetí laskavost. Písma přikazují, že ženek šetrý nemůže požádat o více než dvě požehnání. Moji manželé zbavení otroctví si dokáží získat blahobyt vlastními cnostnými činy. Karna se rozchechtal. Jen pohleďte, jak tyto velké hrdiny zachránila žena. Když se topili v oceánu utrpení, tato krásná princezna se stala jejich záchranou lodí. Nikdy předtím jsem o ničem takovém neslyšel. Býma plál zlostí, ale Arjuna ho opět zadržel. Přestaň, bratře, vznešení muži nikdy nedbají na hrubá slova níže postavených lidí. I když jsou schopní jim to oplatit, neberou nepřátelské jednání vůči sobě vážně, neboť si raději připomínají i to sebemenší dobro, které jim jejich nepřátelé kdy prokázali. Býmu Arjunava slova příliš neuklidnila. Tíše promluvil k Všechny tyto nepřátelé na místě zabijí. K čemu je třeba dalších slov? O pane, potom budeš moci neomezeně vládnout zemi. Bíma znovu a znovu na kurovce vrhal zlostné pohledy, jako lev na do malých zvířat. Arjuna mu v tom zabránil prosebými pohledy a rukou položenou na bratrovo ramenu, zvedající se a klesající pod jeho těžkým dechem. Když se býma snažil ovládnout, z očí, uší, úst a nosu mu vycházel dým, jiskry a plameny. Se zamračeným obočím a rudýma očima vypadal jako jamarádža v době zničení vesmíru. Judiš teda ho objal a řekl. Klid, bratře! Pak se otočil k dritráštrovi. O králi, jsi náš pán, poruč nám, co teď máme dělat. Dritaráž odpověděl. Odejdi v pokoji, a šatru. Oplýváš pokorou a sloužíš starším. Proto jsi moudrý a moudří zapomínají na zášť svých nepřátel. Vidí v nich naopak jen to dobré. Pouze ti nejhorší z lidí používají v hádce hrubá slova zatímco znešení nechávají vyzývavé narážky bez povšimnutí. Jelikož znají vlastní pocity, rozumějí pocitům ostatních. Proto vždy jednají soucitně i se svými nepřáteli. Dritaráž Trepak poprosil Judištyru, ať zapomene na Duryodanovu hrubost a snaží se místo toho upamatovat na jakoukoliv laskavost, kterou mu král a jeho manželka Gandárí prokázali. Řekl Judištirovi, že ke hře svolil, aby zjistil silné a slabé stránky svých dětí a pánu ovců. Nakonec řekl. O Judištiro, vyznačuješ se ctností, býma odvahou, Arjuna trpělivostí a dvojčata naprostou úctou a službou vůči nadřízeným. Jděte a žijte všichni v míru. Braťte se do svého království. Nechť mezi vámi a mými syny panuje bratrská láska. Vždy buďte věrní cnosti. Pándovci se poklonili králi a potom odešli. Nastoupili zdraupadí na své kočáry a vydali se do Indraprasty. Schromáždění se rozešlo a všichni králové se odebrali do paláců, které pro ně Dritaráštra připravil. Cestou síně někteří chválili Judištyru a jiní Durjodonu. Vidura odvedl slepého krále. Toho, když si připomněl odpornou křivdu, kterou jeho synové na pánovcích a zvláště na jeho manželce spáchali, zachvátil strach. To, že jim vrátil jejich majetek, mohlo jen stěží odčinit škodu způsobenou urážkou Draupady Býma určitě nikdy nezapomene na své sliby a není pochyb, že se při první příležitosti pomstí. S těmito pocity vstoupil vzdychající kurovský vládce do svých komnat a oddal se večerním modlitbám.